Ja, hetlikke goeiemiddag goeie is Ray Conniff wat hy vir ons inspeel en die liekie wat hy doen is Memories are made of this in sy typische stil instrumenteel en ja, uh, yeah, dit is een lekker dag hier in Kimberley uh, wind, ek het gehoop dis die augustus winde vir die somer aankondig maar uh, daar is so buit in die licht ook so, dit is nie een warm dag nie Uh, die wind maak het so'n bykie ongeer, maar uh, verder, die sond skyn, en dis a blue skies. Oké, okay, ons het vir julle een uh, lekker, lekker speelhuis hier. <laughs> dis eindelik een speelhuis wat ek gisteravond opgetrek het. Ek sou vir Hanli en Andrei ingestaan het, want hulle het bezigheid gehad wat hulle moes uh, maak. en ek uh, kon toen nie daarby uitkom nie. En toe uh, trek ek vannig een program op, en... Uh, Nou ja, toe ek wil uitsaai, toe wil hierdie uh, syne niks weet van uitsaai. Nie. Ek sien hulle, hulle is daarom nou weer heel te mal, uh, in orde, daar is nie nou probleem nie. So ek hoop dit gaan dwarsteer So gaan, oké, okay, kom ons skop af en die ouwe wat ons mee gaan afskop, is een Suid-Afrikaner uh, en hy is van Bangalore in Indië en uh, dit is Jodie Wayne, wat samens die Canadeese ouwers na Rhodesia verhuis het, uh, en het een in Engeland ook vertoef. Eers in, in uh, 1965 trek hy na Durman toe, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin, maar na 18 maanden ontbind die groep, en hy gaan uh, aan as the Jodie Wayne scene, uh, wat dan later het het ook geword, uh, Guys and Dolls, maar toe op die einde toe sy weer onder sy uh eie naam Jody Wayne. Nou die liggie wat hy vandag vir ons bring, Jody Wayne is so oh, cute enetjie, sal ek sê, uh, 16 candles, kyk like aluister. Happy birthday, Happy birthday, baby. Ooh, I love you sy daar, en soos ek uh, al gesê het, dit is die eerste, uh, met my heel eerste salaris, wat ek op 4 januari 1971 gekreid, het ek my ma uitgevat, om my show van hom te gaan kyk, hy toe, wel, ons het hem welkom geblei, hy was in Virginia, het hy daar by een of ander kroeg, het hy uh, muziek gemaakt. Ok, ons kom nou, weet, hier is een trivia vraag vir julle, As ek moet sê, wie, of wat er was die heel eerste Afrikaanse liekie, wat nommer 1 op die SA top 20s bereik het, wat sê jylle denk is dit? En in wat er jaar? Jyp, ok, ek sê hier die jaar gee, dit 1966. En dit was die SA top 20 was des en doon, se gezoom van die baie, Doon sy van was silver en sy was gebore in Durwan as die middelste een van 7 kinders en des was die enigste kind. Uh, hy was van Johannesburg gewees. Hy ontmoet op campus in die Universiteit van Witwatersrand waar sy kind studeer het en hy wet. Hy skop op, op aandrang van sy professor uh, soos hy self herken wat aanbeveel het hy moet, uh, moet liwes denk daar aan om een my muziekloob te volg. En sy voltooie haar kindstudies in Italië waarna hulle saam beginn op hulle het uh, uh, ook een goede treffer gehad met The Seagull's name was Nelson wat geinspireerd was door die leven van Nelson Mandela ons gaan na hulle luister en as hulle lekker saam sing diekie so, as jy die woorde ken, uh, sing saam as jy hulle nie nie, maak so woorde op en sing, jy hulle ken die weisie Ramblin boy boy is to you my sy eie, hippies sal ek sê, hulle het die uh, free life die free spirit van hippies, het hulle uitgeleef en uh, hulle het die beste gedoen in die hele Suid-Afrika van allemaal wat probeer het ok, this and dawn Ramblin boy um, ek sien wie is allemaal ingeskakel en in die eerste wat ek hier sien ehm um, Hanlie, jy is ingeskakeld. Dank jy dat jy saamluister en ek hoop jy geniet wat jy hoor vanmiddag. Uh, dit is die een wat gisteravond jy program sou gewees het, as ek gisteravond op die licht kon kom. Maar kon nie, so ek het om net laat oorstaan en ek doe nou eindelijk indirect. Doen ek hiervan ook, hier op die uh, treffers van Toeka tot nou. En dan sien ek Letty, Letty is ingeskakeld en jy sê, die, jy hoop het gaan goed, ja, dit gaan goed, dankie Letty, en jy luister lekker saam, uh, mooi program, so ver, ek kan ons trek by die tweede liedje, baie kan gebeur, baie gesal nog gebeur, en uh, sy sê weer eens, groete aan ammel, wat saam luister, en ja, so, vir al die mense wat nooit boodskappen krij nie, Letty, sorg elke week daarvoor, dat jy dit wel enig krij. Corina, Corina, eh, uh, moet ek al van vergeet, ek wil sê Karstens, maar dit is haar nooit van, eh, van die linde natuurlijk, ja, De Corina van die linde, sy sê, hulle het so pas in Hartenbos aangekom, en nou sit hulle lekker op die stoep en luister, ach, lekker man, lekker, Jo uh, my hart trek so punt, daar na Hartenbos toe, uh, goeie vriend van my blij ook daar, en dan net so paar kilo daar van af, is natuurlijk my vakantieplek, Al, altyd van 1976 af gaan ek gereeld zoen toe en dit is natuurlijk vleesbaai kyk op die map, jy sal om daar sien en uh, genoel dat, jy sal sien hoekom, ek sê dit is so lekker en van die tyd toe die huise daar gebouw is op vleesbaai, was daar nog nie die wet, dat uh, jy mag nie binnen uh, 50 meter, denk ek, was het van die uh, watermerk bou nie, so daar is van die huise, ek so sê sê Uh, met hoogwater springgetu, dan gaan draai die see achter die huise, om die stoep, om die garage, en door achter draai hy. Dit is nogals so. Oké, okay, en a jury het geindicat, dat sy gaan luister, ek geloof sy is ingeskakeld, en een het wat natuurlijk altijd luister, is uh, Louisa Hensmeijer, daarvan kroonstad, dankie Louisa, en uh, ek weet, jy gaan hierdie program geniet, kom ons stap gauw aan, ek ky, okay. uh, right, kom ons kyk wat het ek hier op die draaitafel vir jylle, die volgende ene, gaan ons, hier wat hierdie een van, uh, Desmond Dawn, was nou een lekker, lekker samsung ene, maar, niemand kan lekkerder samsung leekies doen, as the Christi minstrels, Uh, hy is amtlik bekend as The New Christy Minstrels, onder leiding van Randy Sparks, is een Amerikaanse ensemble, volksmusiek groep, wat in 1961 die Randy Sparks gestig is. Uh, van die begin af prominente vergere in die uh, vroege 1960s en in die Amerikaanse volksmusiek herleving en die groep meer as 20 albums opgeneem en verskye treffers gehad in Green Green Saturday Night, Today, Denver, This Land is, land, oh, is Your Land, sorry. En uh, hulle debietalbum van 1962, uh, Presenting the New Christy Minstrel. Um, ja, hulle het Grammy toekenings en allerhande dinge gekry. Kom ons luister na hulle en dan gaan hulle vir ons twee doen. Hoe kom nie? Twee, lekker, samsing dikies. Uh, ja. Dit is die eerste is Yamao Toko no Uta. Jo. Dit was in 1965, en dan natuurlijk die groot een, die lekker een, is 1963, Green Green. Hier kom Nieuw Christie Minstrels. Oesom my sang, jokie, minstels, en dit maak men sommer lis versing, en selfs voetestamp. En uh, ek geloof, a paar van jylle het het gedoen, uh, die eerste, uh, uh, uh, nou natuurlijk het ek gesê, as jy die woorde ken, maar ek geloof nie, daar is veel van ons vir hy woorde ken nie, uh, uh, dit is, tot to die titel van die liekie is totaal onuitspreekbaar, so ja, ek sal jylle verskoon as jylle daar net gaan met. Ok, waar trek ons? Ons kom nou by, wie is die man? Uh, uh, uh, uh. Sir, hy is een sir, so die, een, uh, die, die, die koningin het omgeklap met een swaard. Sir John Edward Rawls, hy is gebore 26 maart 1947, Nieuw-Zeelandse sanger, hy was uh, die gewilste in, in 1960s, 70s en vroeg in 1980s en hy is vooral bekend in Nieuw-Zeeland vir sy liekie van 1970, en dit is natuurlijk Cheryl Moana Marie, prachtige liekie, ek hou baie van hy liekie, <coughs> en uh, wat hy oor sy jonger sister geskryf het, hy is soveel weergaves oor waar daar die liekie, sy naam kry Cheryl Moana Marie, hier hoor ek het is sy sister, daar ja, anner plekke sê, dit was sy actrice, anner plek sê weer, dit is Uh, uitgesprek en uh, oog daar so baie uh, plekke waar die naam nou van aan kom as hy sê dit is sy sister dan geloof kom ok, hy is in Wakatane, Nieuw-Zeeland geboore, is uh, seker daar by die uh, Mauri uh, uh, nee wat is dit wat mens daar krij um, ach my wereld maar in elk geval is uh, uh, uh, seker van hulle gemeenskap en um, Ja, ja ek, ek, ek is recht. Uh, hy het sy pa, Eddie Ho-Hapata Rauls het in 1938 uh, vir die Maori All Blacks gespeel, so ek was recht. Sy ma was een Europeer, hy is grootgemaak in Kavarao als typische name vir Maori uh, leefstyl. In die uh, Buy of Plenty in Nieuw-Zeeland, ons gaan luister na Sir John Rawls. En die lekkie wat hy vir ons gaan bring, is a biekie stariger as die ander twee wat ons nou al gehad het. En ons gaan luister na If I Only Had Time. Wat sy jy doen? As jy as tyd nie een kwestie is nie. Dit is nou die vraag hier. If I Only Had Time, kom ons hoor wat gaan hy doen. only had time Only time So Much to do If I only had time If I only had time Dreams to pursue If I only had time They'd be mine are hurrying by, and the hour's just by. Where to begin? There are mountains I'd climb, if I had time. We make true Our whole century Is it enough To satisfy you? So much to do If I only had time If I only had time pursue If I only had time They'd be mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. If I only had time mooi liekie, John Rells, if I only had time, so much to do, sê hy jy weet, daar is die historie wat het ek nou die dag gesien, uh, onder my quotes, is daar uh, ek het die boek van quotes, wat ek self geskryf het, of wat ek self opgezoek het uh, wie het dit gesê en onder andere is daar een wat die ou sê, ek het my to-do list vir, vir, vir dag, vir die dag opgetrek, so lang luys Die, uh, so dit is nou voltooi. So die vraag is nou net wie gaan dit doen. Nou ja, <laughs> is altyd die vraag, nê. Right, ons inleidingsliedjie is een van Joseph Rey, uh, uh, oh, eh well, Raymond. Joseph Raymond Konof, eh uh, Rey Konof soos hy beter bekend is met sy orkes en dit was 'n uh, memories album hê. Dis Uh, instrumenteel natuurlijk hy is gebore op 6 november 1916 en hy is oorlede op 12 oktober 2002 Amerikaanse orkestleier en verwerker wat vooral bekend was vir sy Rai Conniff Singers ja, hy het een koor ook gehad wat baie keer sy uh, uh, uh, uh, uh, samen met die orkest opgetreed uh, gedurende in 1960 s Conoff is gebore op uh, 6 november 1916 in Ittenborough Uh, o oh nie, Ettenborough, nie Ettenborough nie, so, sorry uh, uh, oom, oom David Ettenborough. Ettenborough, en dit is in Massachusetts, uh, in die Verenigde Staten, en uh, hy het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het muziekverzorging uit die uh, kursusboek, het hy dit uh, gestudeer. En hy het een nieuwe klank aan die big band Uh, of nie, hy het uh, bygedra tot die big band uh, orkes type van muziek wat baie, baie gewold was in daar die Nou van hom gaan ons uh, nou luister, soos ek sê, ons het klaar net nou die inleidingslikkie, uh, instrumenteel, Memories of Made of This, ons gaan nou nou luister en hy gaan vir ons speel, uh, een van die plekters is dit, Unchained Melody, Uh, kan nie onthou wie dit eindig maar in elk geval Unchained Melody door Ray Conniff Unchained wat ons daarna geluister het en dit is Unchained Melody wat hy vir ons gespeel het. Nou kom ons by die Duitse sanger en uh, al die Duitse sanger het sikke voorstemme. Ek praat van Freddie Koon. Hy is op 27 September 1931 geboor. En as ek sê Freddie Koon, weet hy er sommer dadelijk jonge kombald wierder. Hy is in, in Neder-Oostenrijk geboor en het in Wene groot geword lekker plek om groot te word as die muziek navors, ne? Sy gewildheid is sanger en acteur in die duidstalige streek, het in die laat 1950s en 60s gestuig, toe hy personifikatie van wortelloose, wel, dit is nie wortelloose, nie, hy weet, hy thuiste of a noem het maar Tramp, wanderer aangeneem het, wat na die see gaan, maar verlang na sy huis, en die liekie was, Seeman, daaie heimat is das meer, en ja, dit was daar waar oor die hele episode gegaan het. Nou, vanweer sy muzikale sukses het hy in verskye rolprekte, soos Freddy de Ketare, Oond, das meer, en 1959 het hy verskyn, in hierdie ene Seeman, daaie heimat is, dat is meer, maar die liekie wat hy vandag gaan, vir ons gaan doen, is natuurlijk nie enige iets moet heimats en allerhande dinge te doen nie uh, dit is, jonge kombalt wierder, die eerste Freddy Koon liekie, wat ek leer het, geleer het ek het om saam gesing en altyd uh, op my gitaar en dag, ek was nog op laarschool 1963, en uh, alhoewel ek geen idee het wat ek sê nie, uh, syng ek om woord vir woord saam Freddik Kuen die jonge Kombalt wiede. Was mir Mutter schrieb in jedem Hafen kam ein Brief von dort Und immer schrieb sie bleib nicht so lange vor mich heimlich fort, als Mutter schlief, als sie erwachte, war ich auf dem Meer, im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her, Jung komm bald wieder, bald wieder nach Haus, Junge, Fah nie wieder, nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm mal wieder, Halt wier, lang houd. Jonge, Haag nie wier, Nie wier, Hinaus. Freddy Quinn, Een van my herhoes, Daar met' een jonge kom balt wier. En, uh, Ja, nou, dame, wat ek sien, is ook baie populair op die groep, ek sien baie van die luisteraars op die groep, as hulle een plaatje opzit, een plaatje of twee, het hierdie een al baie opgekom, en ek praat nie van die spesifieke plaat nie, ek praat van die, die dame wat hier sing, en dit is Connie Francis, geboor as Concetta Rosemarie uh, sy Franco Nero, op 12 december 1938, ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loobaan, en as, ek sê altyd, ek dink het was as gevolg van alkoholisme, so het ek opgelees iwers en dergelike probleme, is sy steeds actief as uh, opname en uitvoerende kunstenaar op 87-jarige ouderdom, kom ons kyk net, nee, dit moet nou verander, ek sien sy is uh, 1938 gebore, so sy is nou al heel wat ouder, is dit, Uh, 7 en 6, ja, sy nou al die by 93 moet wees. Uh, ek het die inlichting lang teruggekryk. Maar in elk geval, die een wat ons gaan luister van die eindste Connie Francis is, uh, je weet, op een stadium, ek het gesit in top, terwijl ek die program op, toeg ek, wanneer is Vadersdag hierdie jaar? Uh, en toe, vir een of ander rede, denk ek, uh, de 6e juni is het nie, is het nie, is het nie, En nie, dit kan nie wees nie, want uh, dit is gewoon op een zondag. En toe probeer ek nou uitveger en uitveger, tot ek naderhand om gaan opsoek het uh, op, op, op uh, uh, Google, en, en daar had ek gesien, dit is die vijftiende eers. Maar ek, ek het sommer een liekie gegryb daar, wat sal pas, by uh, Vadersdag en Connie Francis sing, Oh my papa you mm. sê sy was baie gewilde sangeres in die ek sou sê die laat 50 tot nee nie eers in die 60s nie die laat 50s was sy 'n baie baie gewild in selfs as sy aktrise ek het baie van haar rolprente gaan kyk daardie tyd en uh, ja uh, sy was een van my gunsteling mense gewees ok kom ons wyl kom ons word 'n bietjie wakker kom ons gaan hier sou is een warmvat vat vastrap van Guitar man. Var, uh, warmvat vastrap. Nou ja, daar het ek ook nou weer hier so een uh, nieuwe formule geleer uh, by ene Hanlie van Rooyen, daar van Kempten Park, sê Vadersdag is altyd die derde sondag in Juni en Moedersdag is die tweede sondag in mei. So, daar het ek nou formule, so ek sal het nie weer vergeet nie, en uh, so, sondag die 15e is en dan Vadersdag, en dan kry jylle sommer ekstra lang naweek op koop toe. Natuurlijk, maar as jy op pensioen is, wat is een lang naweek, in pensioen termen? <laughs> Oké, okay, uh, kom ons gaan aan. Oeh, uh, uh, oh, en dan wil ek nou net hier so noem. Oké, okay, hier, uh, allemaal wat my ken, het nou al gehoor, die stikkie wat ek mee breik, wat ek uh, gestraan toe, toe, kom daar een compliment in, en ek kon om toen nie eens. Wel, ek kon toen nie eers uitsaai nie, so ek weet nie of hy compliment, of hy dit gaan terugtrek nie, maar ek praat van die baas van die stasie, uh, Rudolf Goosen, hy het gestraan toe stier hy vir my, uh, terwyl hy opwarm om my lekker program te luister, en toe, toe wil my syne nie saamspeel nie, so uh, ek weet nie of hy dit toe nou, vir nie gesê het nie, maar kom ons luister gauw na een kommentaar stikkie, wat hy vir uh, my gestier het gestrand. En man, is so trots op hierdie ene. Ek het het om, wil, dis my CV. Ek, ek behar hom in my laie ewers en enig as ek weer werksaansoek gaan doen, dan gaan ek hom vir hulle speel. Goeie naand, goeie naand, het wat jou sê, goeie naand, jy vanaf die kaap. Dit is aangeskakel by jou program. Baie dankie weer eens dat die instaan van Andringhandelie. En ook baie dankie dat jou algemeens een wonderlijke, inzeggevende programma aanbiede op ronkadradio.co.za en Ek wil vir al luisteraars wat vanavond aan jou luister wil ek graag namens Ramkat Radio vir jou sê baie dankie vir alle vir jou beteken vir ons radiostatie en uh, jy is rechtig maar ons damse gans en ek wil vir al die luisteraars wat vanavond vir eerste keer inskakel sê dat Ludwig is a legend jy is bevoorig om nog op Ramkat Radio te luister en die van julle wat uh, nog gereel luister na Ludwig wil ek sê baie welkom, baie dankie dat julle ingeskakel is en Ludwig vir jou wil ek sê baie dankie dat jy so'n staatmaker is, en een briljante omroeper, en dat jy die Ramkud Radio vlag, hoogluid vlieg. Gesê aan van amal, en nu weg, ons leiders naam. As wie, hoe ek gesit en rondkijk hierso, uh, toe ek daai ene kyk, toe vonder ek nou, van wie praat hy nou? Jy weet, <laughs> en uh, ja, toe het ek om nou op my, op my een groep, het ek daar gaan breg met om, met die uh, uh, uh, spesifieke uh, snit, wat Rudolf in my gesteer het, en uh, man ek is so trots op hom uh, en nou kom wat uh, uh, Louise Heinz Meijer daarvan, Kroonstad, sy sê jy weet hoe kom ek sê, baie geluk uh, sy sê, jy mag maar breg ok, uh, sy sê sy, sy geniet die muziek, dis uitstekend ja. dankie man, jy dankie Rudolf, uh, rarig ek uh, uh, voel sommer lus om uh, nog een uur by my program te sit en uh, Maar in elk geval, kom ons een stap aan, anders gaan ons nie die helfte van hier jyne hoor nie. Uh, ons het een meisie uh, van Springs, en dit is jyne, um, Francis de Jager. Nou, sy is ook een country zangeres, en van tyd tot tyd kom sy met iets niets uit, en van tyd tot tyd is sy ingeskakeld, ek weet nie of uh, Francis, uh, of jy nou luister nie, maar ek het twee van jou likies hier so wat ek vir die mense gaan speel, en die eerste ene is Red River Rosie van Francis de Jagge, en die ander ene is een wat sy op haar oma's begrafenis gesing, ek dink dit is die ideale geleentheid vir soe Likie, uh, dit is A Jealous of the Angels, en dit het sy op haar oma's begrafenis ges uh, gesing vir haar oma. Kom ons luister eerst na die ene, en uh, uh, uh, je weet soos ek sê, hy is so gepas vir uh, die type grafnes en uh, Francis Fransis de Jagger sy sinfons daai twee van Springs, uh, ek weet Hanley en Andrei het op een stadium in die studio hulle studio uh, met haar gesels in onderhoud en dan het ek ook met haar gesels uh, hele ruk daarna, ek weet sy is op die oomlik bezig om te probeer om van haar eie plate een uh, album te maak uh, op die oomlik doen sy klompe coverlikies maar sy soek om een van haar eie Uh, Likies te maak Ok, Corina Jy sê jy sê daar in Hartendbos En jy sê daar so uh, Buiten op die uh, Opvouwstoelkies En jy luister saam Nou, uh, ja, toe dog ek ook hey, Hierdie volgende ene Gaan ek nou speel speciaal vir jou En dit is Likie wat uh, gesing word Dier Rai Pietersen Uh, hy is geboore op 23 april 1935 en hy is oorlede 25 januari 2025. Amerikaanse popzanger wat die beste onthou word vir sy uh, uh, likkie uh, Tell Laura I Love Her, hy het ook talle ander treffers, insluitend, in Corine Corina. Haha, onthou jy hom, wat speciaal vir Corina Strimbouw uh, van, van uh, Eddie net, uh, Republiek Moldawië gecomponeer is, nou ja nou nou speel ek om speciaal dan vir Corina uh, van der Linde wat op die oomlik by die see sit daar in Harten, Hartenbos ok uh, lekker luister en ek hoop julle geniet om Rai Pietersen 1960 was hier die lekkie gewees I love Corina Tell the dier Ray Peterson, ek hoop jy het om gehoor dat jy nie nou gaan themaak het of iets nie, dat jy nog steeds daar buiten sit nou, ek wonder, Joy Schwertle uh, jy sê, jy is ingeskakel, daar van Amerika en uh, dit is in uh, Arizona, Amerika in die dorpie genaamd Surprise nou, jy, ek weet jy like hierdie uh, funny spot, en dit is natuurlijk nou tyd vir die funny spot, so Uh, welkom by die program Joy, ek hoop jy geniet wat jy hoor en jy uh, uh, geniet die program. En uh, dit is Pieter Koeglinberg wat nou vir ons die story gaan vertel. Sy pa was een begrafnisondernemer en uh, toe um, besluit hy, uh, wel, oké, okay, toe vertel hy nou een story van uh, een van die <laughs> uh, begrafnisondernemerse uh, staaltjies wat uh, nogal uh, ja, komies is. Kom ons luister. Pieter Kogelenberg. Lekker luister. Hier kom die van die spot. Daar moet dan 'n paar stories wees oor, oor die beroep waar aan jou pa was. Ja, ja, nie verseker. Verseker, daar's 'n paar wat waar is ook. So daar is. Jy <laughs> kyk. Dis hy was, wat ons wel hoor. Gekey, ons sê jy's 'n biograaf geweest waardig. Toe, maar nou gebeur dit per tijdje dat die mense gaan Kaapse hospital toe met die ambulance en daar moet hy hulle gaan haal. Nou so is daar naartoe, man met ons moet loop haal. Nou, maar kyk, die huidheid van Sprommelk Kaap toerhuy was een okasie gewees. I mean, dit was een hele bezigheid gewees. So het is nou alles gepak. Die, alles die padkost, die blauwe eiers, die lot. En Links war als vol Petterlen is age trek. Nou, sê ons moet vroeg loop slaap, want die kapes ver, ons moet gaan. Hy't so plummers links war harten, der reg het de achslinner engine. Maar die Petter pump moet jam afset van het kreie hom nie vol nie. <lacht> nou, en ai, ai speel 'n afleiding se stuur. Is is net so goed jy regeer 'n vol bank symfonie orkes met 'n kor. Jy moet high wing races doen. Nou rayos, aan die okhon to die more ster net so tussen dus daar by Mamusbury. gaanus verby. En toe die toe die dag, nou die son net zo uitkom, dus is daar by die vlam. Nou kyk meeste van die makkel en se mense, hulle sê ze, jy ze sê net dat by die vlam. Daar moet 'n man nou kom al. En daar se aftrekplek ook. En nou Maar ons ons man is ons nou meer 'n man nie. Ja, Hy kan ons nie kom haal nie. Was was die flamm nou, by die raffinadery? Yes. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ek ek sien nou van hierdie man hierdie slim telefoon, dit is die vlam dood. So oh. da. Ja. Nou kan die man verby. Maar nou nou moet ons maar ry. Ja, ry nou. Ek vra my pa wie jy waarsyn leuk sê. Hy sê man, dis enige mag van die Kaap. Nou dat is die leukste. In die maag. In die maag. Nou rij ons. En nou, nou kom zien ons zien hoe later het maar ons is nou bij alle wat apart is maar niet meer die maag. Niet. Ons is nou, nou stop ons daar. Bij een man. Nou vraag ons vroeg. Jong waar is die leukste is? Weet jij waar is die leukste is? Toen zei hij, ja. Toen zei, ja. zei nou hij, nou kan het maar gaan. En daar na die middag toe kom ons in die kaap van ander kant op te grondpad in. En toe, toe kry ons, toe kry ons die lykseis. En dan kom haar met een en daar met die huis by in 'n aardige mannetjie en 'n vrou wat daar werk. Hy man, hy trek sy broek so hoog op as hy mos hemp sakel wil hê, moet hy se hulp op maak. En die die vrou met inderdaad. Die die vrou wat saam met hom werk, haar Die kleertjes is zo so klein, het lijk of sy gewek in pek <lacht> <lacht> Nou, maar nou krij ons daarom later aan, ons man. Nou dis hem aan een kus. Nou sê my pa, nou moet ons ons meer uit, uitsikkel. En die achtermiddag, so eentje staan in zon. Toen daar by die vlam weer voorby. Sê my pa, dis daarom nou gelukkig, want het die donker toe ons daarvan. Die kaap is vol onhele as het donker is. So ons is <lacht> nou rij ons. Nou kom ons die nacht, kom ons in Vereinsdorp aan. Nou, ik met mijn pa met die klim is hij nou moe, hij is vdige beklimd daai. Nou zei hij man, nou zei fuck, hij: "Fuck, ik wil nou slapen." Zeg ik niet maar is recht. Ik zal nou. Ik zus nou. Ik zal nou rij. <laughs> nou loopt hij, op die kus. Laat hij obicus. Nou dan nou kan link te kry om reg uit te raak, want hij is zo lang man. Dat uh. hij nou kan slapen. Nou moet ik oh, oh, nu oh, maar. Ik oh, oh. moet nou, hij als hij afval dan is dat moeilijkheid. Nou, moet <laughs> ik moet ik nu die moet niet plannen of net zo. En daar, by die Van Minkberg, daar staan hy oud met die kombi. En hy het moeilijkheid. Nou, ons is ons nou geleer, as een man moeilijkheid, dan moet hy ons nou aftrekken. Nou kom, nou kom stappers daar. Nou, sit die man met die kombi? op die kombi het so dekseltje wat die opmaak achter. Nou sit hy op een stoeletje daar, met so flauw luchtje. Hy moet kort tot een vieretje trek om te kijk of die licht brand. Nou, nou sit hy, nou, nou hy daar by die deksel. Nou sit hy daar by die deksel. Maar die deksel, as hy roer, dan val die deksel achter sy kop. Nou moet hy, nou, moet hy, nou kom ek daar so. Ek is slim, want ek rijd daar nou leeks wat. Ek is bed van alles. Nou vraag, kom, het die moeilijkheid? Sê, ja moet die. Die ding het net hier onder my voet gefrek. Nou sê, Maar, nou sê ik om, maar is daar, daar Petrl? Hij sê, jy kan ons ruik die hele knersflankte. Stink na Petrl, die is, die is Petrl. Dan sê ik om, is daar vier? Toen sê, jong, loop draai jy nou die sleetel. Dan sê ek kijk of hier vier is. Nou moet ek. Nou, dat is ver hier van achteraf, nou na die. En ek is bang, daar want daar blij twee faalspokjes ook. Wat nou, alle spokjes, maar moet spokjes, spokjes. Nou sê, loop ek daar naartoe. Nou, loop draai ek die sleetel. En toen ik die sledel draai, toen hoor ik aan die bewoording, maar daar is kracht. <lacht> <lacht> nou, houd tegen mij. Nou zeg je met mij, waar ga ik net die goede serie bij mekaar maken? Dan zwaai je om. Nou, zwaai ik om haar, hij, jonge, jonge, jonge, net. <lacht> nou kom ik terug, dan zeg ik, oom, als hij petter het en het vier, dan moet hij staan. Hij zegt, maar jy zie nou nou. Hij wil niet staan. Daar had hij toe, klopt mijn pa hier ten die venster, en die liggen gordijn op. <lacht> en hij zegt, Maak net hier soe op, ek weet wat die met hier ek klink om recht maak. Daai het het, toerspring, hy man in, daai in. in die dooi kombi en hy, ja, weg het net sy stilhaal bleef. Daas iemand in hy uh, uh, gehoor daar, wat saam met hom luistert, wat dit verskruidelik geniet ek, ek lach meer vir die gelach as wat ek vir die story maar het is een baie snaakse story, jy indink as die like jy so so teen die venster klop en vir jy sê hey, ek kom help ek, ek weet wat die probleem is maar in elk geval, ja, en toe start hy sommer die kombi wat dood is en hy is weg ok, kom ons stap aan met die program dan en ek praat nou van Herbie en Spence muzikale, hy is uit een muzikale gesin van 14 kinders is hy gebore en nou wonderlik waar pas die twee in is hy die laaste kind en die eerste kind is hy die middelste twee kinders ek weet nie hy uh, sê nie specifiek nie nou hy begin hy sangloobaan in 1969 toe hy uh, aan die talentcompetitie vir LM Radio in Pretoria deel geneem het uh, platecontract het hy gewend met RPM Platemaatskapie het Korda nagevolg. Hulle treffer die Wilgerboom, die julle ken hom by Potjofstroom, lekker studenteliekie, ne? in 1972, een roemreike loopbaan vir hulle verseker, en, ja, dit het hulle in die Afrikaanse muziekbedrijf ingelei. In 1978, is hulle na landswaai meningspeiling, die gewilste sanggroep in Suid-Afrika, is hulle aangewees as... Ons gaan na hulle twee luister, Herbie en Spence, en ek stem saam, dat hulle rarig, baie, baie goed was, as mys na die verskydenheid van hulle likies luister en so aan. Herbie en Spence, het sing vir ons, bye bye, vroulaan. Spence, a baie, baie gewilde groep in hulle daag gewees 2 van 14 kinders Jo, moet a, hoe sê hulle, happy family wees daai Ok, nou, jy, ek sê altyd as ek hierdie oud speel Jy kry uh, die country muziek en dan kry country en western Nou, Martin David Robinson Hy is baie bekend vir country en western hy doen een hele klompie uh, cowboy leekies. Hy weet, Ghost Riders in the Sky, El Paso, en oog, een hele gespeel van hulle. Maar in elk geval, vandag gaan hy vir ons twee ander, hy is al geboor op 26 September 1925 oorlede op 8 December 1982. So is ala ankel dood in Kyrie. Hier luister ons nog steeds na sy plate. Uh, Profesioneel was hy bekend as Marty Robbins, hy was een uh, Amerikaanse sanger, lekkieskrijver, akteer, multi-instrumentalist en renmotor bestuurder. Veelsuidige ook hier, uh, een van die gewildste en meest succesvolle country en westerse sangers, van alle tyde, vir ampel, ampers vier dekades van sy loobaan. Ons gaan luister na twee van sy lekkies, en die een is um, Red River Valley, En die ander een is, uh, sing hy van een ou, Big Iron. Nou, Big Iron verwijs hy na die ouse revolver wat hy in sy sy sit, ne. Kom ons luister, Marty Robbins, Retro Bewewele Eeste. MUZIEK <middels> one fine day hardly spoke to folks around him didn't have too much to say no one dared to ask his business no one dared to make a slip the stranger there among them had a big iron on his hip big iron on his hip it was early in the morning when he rode into the town He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men would dead. 194 and the notches on his pistol numbered 1 in 194 wanted in 194 Now the stranger started talking made it plain to folks around Was in Arizona range you wouldn't be too long in town may be dead and he said it didn't matter he was after texas red after texas red wasn't long before the story was relayed to texas red but the outlaw didn't worry men the detroit before were dead take him, 20 men had made a slip, 21 would be the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet, it was 20 past 11 when they walked out in the street. The folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas red and not cleared leather for a full of ripped And the ranger's aim was deadly with the big iron on his tip Big iron on his head Marty Robbins with Big Iron Dit is, uh, ja ek het, ek, ek het nogal baie gehou van die uh, cowboy movies maar die tijd alles, is daar nie meer so baie nie, maar daar was baie, baie goeies, wat in daar die dag uitgekom het, soos a good, bad and ugly, en die type, uh, uh, uh, uh, rolprente, was magnifiek, was uitstekend, John Wayne, uh, was a, a groot, uh, akteur, in hierdie type rolprente, ok, ons stap aan, ons kom by, hierdie, eh, uh, Harvey Lisburg is die ouwe wat hulle ontdek het, en hy het toe aangebied om hulle bestuurder te wees, en het geen gras onder sy voet te laat groei nie, hy het vir Mickey Mouse, ons allemaal weet, uh, Mickey Mouse is uh, uh, muziekuitgever van Amerika, hy het vir hom een retourkaartje gestuur, om uh, die groep Hummins Hummits te kon kyk in Britannia. Nou Mickey het aangedring dat die groep die voorbeeldige sienkie voorkomst moet uitbeeld, wat hulle daar tyd gehad het, en op daar die voorwaarde, sal hy hulle bemaak. Die jongseens, twee van hulle skaarsouders, 15, het beloof, hulle sal soetsienkies bly, en het dus sy deel, uh, het dus sy deel van die ooreenkomst ook nagekom, hulle strek oor byna uh, dekade, van 1963 tot 71 uh, waar hulle sommer baie baie trefers opgelever het, en die een met ons vandag nog gaan luister, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad. She doesn't love me. Ain't no good to hide She wants to return The things I bought her Tell her she can keep them Just the same Things have changed She doesn't love me now She's made it clear enough It ain't no good to hide in even in a crowd well you flicker around mix it up if she finds the time been around to see you, you to see you tell her that i'm well and feeling, fine. feeling fine. Don't, don't say she dreads my heart. No good to find walking around the bin around well you're picking around makes the feel so proud to keep should find with been round to see round you to see you. Hummus, hummus, die jong seentjies van daai daad wat nou al groot mans is net en eh uh, Mrs. Brown, you've got a lovely doll, hy het een hele klompie prachtige treffers gehad, en hy dat was baie gewild op daar die stadium, um, maar hylle accent, hylle accent is typies, uh, wat sal my sê, jordies? Ja, ek denk hylle val onder die jordies. Uh, Oké, okay, nou, wanneer ek boere muziek speel, is die een wat ek die meeste geniet om te speel, is, uh, nie noodwendig dier klip, ek weet die telepokies doen om ook, en ek praat van Lapland. Dit is vir my so lekker een om te luister, en kom ons luister, hierdie ene is dier Klipwerf, daar is ander weer gaves ook, maar... <tied> Lekker lekker ene daai, uh, dit is Lapland van Klipwerf Nou die volgende ene is eindelik uh, Likie van Lucy J. Dalton uh, Dan weet julle onmiddellik ek praat van uh, Stay With Me Nou <coughs> ons het een Suid-Afrikaanse sangeres wat om net so goed as nie beter Ek, jy weet ek het die, die dag toe eerste die Likie gespeel het Hierdie weergave van Scullywug toe sê ek kategories dat in my opinie dink ek hy is beter as hy oorspronklik. Maar kom ons luister. 'n kon uh, 'n uh, Lucie J uh, wat Dalton se weergawe gespeel het, maar toe kies ek Irene, want ek uh, lyk like hom meer. Skull you stay with me. I want you to know That I love you and need you I want you a million times more Than anyone That I've known before Cause you You fill up my heart You touch me and kindle a flame That is bright as the stars But I burn out If you'd ever go So stay with me, stay with me, stay Tonight and the rest of my days I need you more than it shows all of you by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 nou kom, Tanny Virginia sal ek sê uh, en ek het twee liedjes van haar Virginia Lee, sy, haar van was ook die jager geweest en uh, ja, uh, ek gaan van haar speel, uh, baie gewilde een van haar was, Mr. Fire Eyes en dan in die ander ene wat sy vir ons bring is, aan die einde van die dag dit is vir my prachtige melodie die tweede ene, maar kom ons luister Mr. Fire Eyes, aan die einde van die dag Virginia Lee Mr. FireEyes, from the start you stole my heart, not just part but all my heart. Mr. FireEyes, I'm up and down like a clown, running round and around over you. Start to churn my cheeks they burn I get concerned my lips they yearn for a kiss from you oh tell me what to do with this wonderful desire my fevers getting higher you set my heart on fire mr fire eyes Mr fire eyes here's some tips I'm doing flips to feel some tricks for your clips mr fire eyess Love is rare, it isn't fair unless we make a natural pair Say it's true I ask you Make a stand by the band Put it on my waiting hand Cause I love you true Oh tell me what to do with this wonderful desire My fever's getting higher You set my heart on fire, Mr. Fireheart fire eyes Here's some tips I'm doing Flips to silts some trips to your sweet lips Mr. Fire eyes Love is rare, it isn't fair Unless we make a natural pair Say it's true Tell me why I start to churn, my cheeks they burn and get concerned, my lips they yearn For a kiss from you or oh, tell me what to do fire, my fever's getting higher, you set my heart on fire, Mr. Fire. syng dier Virginia Lee, zuid Afrikaanse mevrouw Jim Reeves, of, ja, omdat sy ook so met een natuurlijke stem syng, nie geforceerd nie. Dit is Virginia Lee, of Virginia de Jager, daarvan was in Port Elizabeth, waar sy aan school was. Oké, okay, nou, is nog een Zuid-Afrikaanse groep, en hulle <coughs> het, maar net, hulle het opgetree as een daansorkest, Hulle het oorals rond getravel daar op die Weskes, en dit is in Alexanderse area, Alexander by, en uh, onder andere een van ons luisteraars wat ook deel van die groep was, en dit is die groep The Seaboys. En ja, hulle het nie een van hulle likies professioneel opgeneem nie, hulle het baie likies, Uh, wat hulle somme met die type recorder opgeneem het, maar nie een is professioneel opgeneem nie. Uh, ons gaan luister na die Seaboys, se karngmelk wals. Lekker luister die, kom my. Jan Poole, ek weet nie of jy luister nie, maar hier is julle. Lekker, lekker muziek, man. Jo, my sal heel aan deur kan, ek geloof hulle het seker baie aan die doorsdeur gespeel, uh, as hulle seker muziek gelever het. Uh, ek geloof hulle was baie gewild ook, as gevolg van die genre van hulle. Ok, ons kom nou by, um, kom ons luister eers gauw na Giselle. Ek weet sy de, al daar by Janie in die jachtkamp opgetree, en sy syng een uh, liekie, en die liekie sy naam is Zuid-West. Kom ons luister daarna, uh, ek hou van die liekie, en ek hou van haar, sy is een baie mooie vrou. Südwest van Giselle. Ek dink terug aan die story van Sarah de Jaar, hoe die visse betlui vir haar hoek. oor is vertel oor steen jy is uit en waar jy druppel Kijk van die syde naar die noorde, Giselle, wat gesing het, Suidwest. Ok nou, op die draaitafel, is een groep wat ek al verjarre, net oor een rede, is hulle my ginsling groep, en dit is hulle baate, wat hulle daarin hulle gemiddel het, en dit is Judith Durham. Uh, sy is ook seker nou, wat 2, 3 jaar terug, wat sy oorlede is, is, Uh, op, uh, ek denk sy was in die 70s gewees, 75 daarom die Siekers is Australische uh, Australische popkwartet, wat oorspronklik in 1962 in Melbourne gestig is, hulle was die eerste Australische popmusiek om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en Verenigde Staten te behaal, hulle was baie gewuld in die 1960 met die bekendste bate, soos mens haar noem En uh, dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tambourijn gespeeld. Ons gaan luister na hulle en twee van hulle, ek dink dus hulle twee bekend stiliekies. Die eerste ene, uh, A World of Our Own en dan direct daarna gaan ons luister na The Carnival is Over 1967. Lekker luister hier, kom hulle. We're staying home tonight, far away from the bustle and the bright city light. The Seekers, in die eerste ene kie uh, The World of Our Own dit was nie uh, Judith Durham nie uh, hier die tweede was ja, yeah, was beslissig geweest. maar die eerste ene, ek weet nie wie die dame was wat haar gesing het nie, maar die band was die Seekers en ek hou ook van hulle 12, uh, 12 snaar kitaar inleidings wat hulle doen ok, Theresa Broer poor another nickel in, in, nickel low die heem, enzovoorts, enzovoorts, sy het die hele tompie groot treffers gehad in haar da, en als is in die type van een honkie tonk stijl gewees. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Is die vraag wat sy nou vraag, ons luister Teresa Broer. Have you, you ever, ever been, been lost? lost? broer, have you ever been lonely? Um, die groep wat ek nou gaan speel, uh, is a Demein, Demein is die ouse naam, McGinty is hy van, so met ander woorde, hulle is Iers, geboor in 9 september 1992, Iers is sanger en acteur, McGinty treel meer as a decade op, en was vir 13 jaar, a lid van die groep Celtic Thunder. Nou, hierdie Een uh, ja, uh, groep uh, like my, uh, verander gereeld van hulle lede, en, uh, maar hulle syng een uh, klomp echte uurse uh, liekies. Die een wat ons gaan luister, is een wat ek nog nie voorheen op hierdie program gespeel het nie. Seven Drunken Nights, uh, nou ja, <laughs> die uurse glo uh, meen traast hulle om, uh, je weet, als kroeg Oké okay, daarna gaan ek dan okay, kom ons doen dan die Irish pub song wat direct daarna dit is nou net een gespot met die rechte Irish pub song uh, kom ons luister eerste is dier die Celtic Thunder Well as I came home on a Monday night As drunk as drunk could be I saw a horse outside the door where my old horse should be <laughs> So I called me wife and I says to her will you kindly tell to me? Who owns that horse outside the door where my old horse should be? I you drunk, you drunk, you your still you can't see That's the wrong you that me mother sent to me a sad lot I sure never saw before Well as I came home on a Tuesday night as drunk last drunk could be I saw come behind the door where my alcohol should be So I called me wife, And I says to her, will you kindly tell to me Who owns I coat behind the door where my aunt ought be Are you drunk, you're drunk, you're silly still you cannot see That's a wooden blanket that my mother sends to me Well, it's been a day I've traveled, a hundred miles or For buttons on a blanket show sure, I never saw before I came home on a Wednesday night, as drunk, as drunk could be I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be So I called his wife and said to her, "Would you kindly tell to him?"?" Who owns a pipe upon the chair? my old pipe should be Are drunk, you drunk, you sail? Still you can't see That's the lovely tin whistle that my mother sent to me Well, it's been a day travel A hundred miles or But I'm back, oh, it's Oh, it's no, nay, never Oh, I feel so wrong No, nay, never, no more Will I drink till hungover? No, never no more I called up all my friends to ask them what I did and they told me that I'd been locked on synth for drinks I said I must have danced well with the bad head I got She said they gave you free drinks just to get you to stuff so it's no name never Jesus my head no name never no more Will I drink till a No, never, no more Morning after a night out, I wake in me bed Me purse sure is lighter and I've a splittin' head Work asks me to come in, I answer them name Sure I need to recover for at least two days So it's no, nay, never uh, Lord, I feel sick! No, nay, never, no more Will I dream till hungover? No never no more. dit was nou twee Irish pub van die Iwe. Uh, let my hulle kan ook lekker keerzelig gap kry in die kroegliedjies. OK, die teelepeltjies, hulle staan hier so voor my en hulle gaan so, so van FAK liedjies. Nou FAK as volksspeler liedjies. Kom ons luister watter hulle vir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 spel van die telepokjes Poppy Family Which Way You going in Billy 1969 Which Way You Poppy family Which way are you going Bellly 1969 die carpenters van 1971 for all we know. met for all we know net die jy weet op my Facebook is daar een vrou sy noem haarself Harriet nou ek het hierdie Harriet uh, sy sy sing akapella jy weet hoe wat noem is dit as jy sonder enige begeleiding en sy het 'n hele paar liedjies wat sy elke kort kort opsit en toe luister ek na en ek dog toe jo sy sal uitstekend doen met hierdie Carpenters se liedjies en selfs en Marias -se liedjies jy weet en toe skryf ek daar ondervaar, uh, op haar uh, video, toe skryf ek daar, uh, wie ek dink jou stem, sal so pas, by uh, Kern Carpenter, of uh, enige van hulle likies, en toe skryf ek vir haar, op haar privaat messages, sê ek, uh, luister, ek is, uh, eindelijk, uh, het ek langlaas onderhoudig gedoen, maar ek, uh, het een program gehad met onderhoudig, so, Ek daarvan hou, want ek hou van haar Ek hou redig van haar muziek Sy is uitstekend uh, Kijk een bykie as jylle verherreed Herreed sien Of jylle haar kan sien En dan uh, luister jylle na haar muziek Sy is baie goed Toe vraag uh, as sy dan Misschien een gap sien Of sy uh, met my sal kan praat Sy is van Nashville, Tennessee Dit is die haarkie Van uh, muziek Nou, sy het my nog nie geantwoord nie, is nou al drie daag, en uh, ek het nog nie een antwoord van haar gekry nie, maar ek sal erg like om met die, en toe ek op, uh, op uh, YouTube gaan kyk, toe is daar hordes liekies van haar, van die karpenters uh, en, en selfs van Anne-Marie. So, <laughs> ek het reg geraai. Oké, okay, ons kom nou by een uh, damiekie, um, sy is een country legende, Dolly Parton, geliefd onder luisteraars en alle oude ouderdomme, maar ten spuite van haar groot familie en haar sterk band met kinders, het sy en manlief Karel Dien nog nooit van hulle eie kinders gehad nie. En volgens Dolly is dit maar hoe dit bedoel was om te wees. Nou Dolly Parton, sy doen vir ons die likkie butterfly, love is like a butterfly. Soos een klein vlinderkie is sy ook, nek rop hop, rop reg oor die okay hier kom dolly parton love is like a butterfly love is like a as gentle as a sigh a love like it settles in ways love makes your heart It's strange inside It flutters like soft wings and fly Flutters like a butterfly A rare and gentle thing I feel it when you're with me It happens when you kiss me That rare and gentle feeling That I feel inside Your touch is soft and gentle Your kiss is warm and tender Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle plant. me sunshine, every day is springtime, and I am only happy when you are by my side, how precious is this love we share, how very precious, sweet and rare, together we belong like daffodils and butterflies, love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh, among the color foods love like it's sat in Love makes your heart feel strange inside, it flutters like soft wings in fine Love is like a butterfly a rare and gentle thing As dit is a Dolly Parton met Love is like a butterfly, en jy weet as ek een naam moet uitkies wat country beskryf, dan sal ek sê Dolly Parton somme net so, in Zuid-Afrika Barbara Rui, uh, daar is mense wat jy net associeer met ‘n sekere genre en Dolly is die country mysie. Annelie van Rooyen, sy sing vir ons, aan die einde van die reenboog. Waar is zon van jouw lach, waar die blunk van jou oor, waar is die jay waar een ek kon glo, waar die ons van jou hart en die gier van jou hart. Van jou jou, waar is die troon, wat vergeten waak? Hoe verstaan mens alleen, al die zeer die vervriend, waar het ek jou verloor, aan die einde van die Van Rooien, aan die einde van die reenboog, jy weet, sy is sommer nog vroeg in haar loopaan, is sy getref dier hierdie um, toestand, sal ek sê, een trigonominale uh, something. Uh, ek weet, ek het ook gehad op een stadium, en hy het moes my hormone voer, of uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, het hy my gespuit, om ontsla te raak daarvan, en eh, uh, ek is gelukkig, ek is daar dier, en dit is ontzettend pijnlik, en so ek groe, dit is een groot invloed op haar, eh, uh, haar was nou ongeneeslik, sy, sy lijst steeds daar aan, en, uh, ja, dit is Annelie van Royen, groot, groot naam, in die geskiednis van Zuid-Afrikaanse muziek. Steven Sanchez, <coughs> ja, jylle allemaal weet wat hy sing, uh, Hy is een sanger, maar die liekie is relatief net en is een van die min niewe liekies wat ek van hou. Until I Found You Ja, ja Yes, until I found you. Uh, redelike onlangse uh, vrystelling of vrylating of uitreiking is die woord. Ok, nou, hierdie ene is eindelijk, <laughs> is hy meer vir my sondagprogramme uh, bedoel, maar ek hou so baie van hom, ek het hom ingegooi en uh, daar is nog een redelike tykie, um, so ek gaan hom sommer hier speel, en dan wil ek ook net noem, dat Op Ramkat Radio, om 6 uur, is dit Rudolf aan die beurt, dit is nou die baas van die stasie, die stasie meester sal my sê, en hy bied elke vrijdag aand, om 6 uur, begin hy met sy uh, Opspoed program, en lekker lekker muziek, lekker lekker gezels, en uh, ja, hy uh, uh, hou die luisteraars bezig, uh, en hy saai allemaal sy versoeken uit, So jylle kan redelijk, uh, jylle kan somme nou al, as jylle kyk op die, die blog, kan jylle al vir hom versoeken stuur en boodskappen stuur, hy sal daarby uitkom. En dan op die um, Radio Eendrag is om 7 uur, is Christou aan die beurt, Christou uh, en uh, ja, Doep. Christou, die hy die DJ, DJ Doop en hy doen vir julle een lekker lekker boeringsiek program wat die voete laat jik, soos hy dit stel en dan morgen, marag 12 uur, is daar een heruitsending van die specifieke program so, as julle nie vanavond kan luister tussen 7 en 8, dan luister julle morgen ok, nou wat dit ons nog, uh, oe, oh, ja, in eh uh, Uh, Elaine, Elaine Aards, sy is 6 uur op die licht, gewoonlik moet baie, baie interessante gesels, uh, ek net gauw kyk hierso of ek sien waar oor sy gaan gesels, ehm, um, nee, ek sien nie dat sy geadverteer het nie, so, maar uh, sy het altyd die interessante gas wat sy mee gesels, en, uh, dan, eh, uh, Uh, is dit uh, uitstekende program wat sy nou luister, ok, en uh, ons uh, gaan gauw luister na die een wat ek gesê het um, o, oh, Sam en Martha Henderson he, ek sien, jylle is ook nou, by ons ingeskakel en, uh, ja daar al die pad van sien ek al, dink hulle, het, het, het, het, het, het, die die ou pink school gastehuis, wat hulle het, uh, ek sien nou, iemand het vir my gestuur van um, die uh, Henderson's wat ingeskakel is, uh, groet, uitzien ek al, sê hulle, uh, redelijk nieuwe luisteraars, die muziek vandag is boonstraak, sê hulle, en ja, dank julle julle ingeskakel het, en ek uh, hou daarvan, om, uh, wel, julle moet so my hart sit, daar op die grasperk, laat amal, waar al by Henderson's keir, Dit kan luister. Ok, kom ons een stap aan, waar trek ons nou? Uh, ek het gesê, ons gaan nou oor, daai ene, wat ek sê, eindelik een sondagprogram. Uh, uh, Likie is, maar ek like om so, ek gooi hier in. Felicia Sanders is die een wat om sing, saam met, uh, ek het nou die orkest vergeet. Um, Moulin Rue uh, is waar die uh, opname is daar gemaakt. Kom ons Kom ons luister. Where is your heart? Julle sal omkennis iets anders, maar luister net. los nie, ek uh, sal om zondag zondag weerspeel, so mooi is hy oké, okay, Tex Ritter ek het net nou gepraat van country and western, of net country muziek, of net country and western hier is country and western en dit is natuurlijk uh, die grootste country and western sanger is um, Tex Ritter natuurlijk, 1956 en hy sing vir ons The way with Wind Wind Oh, the way would win is a restless wind a restless wind that yearns to wander and I was born the next of kin the next of kin In a lonely shack by a railroad track I spent my younger days And I guess the sound of the outward bound Made me a slave to my wandering way And the wayward wind Is a restless wind A restless wind That yearns to wander of kin uh -oh. the next of kin to the way would win uh -oh. oh I met a girl in a border town about we'd never part Though I tried my best to settle down.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 Ritter, 1956 dit is nog voor 1960 maar toe was ek daarom al in die school gewees uh, ek onthou om Tex Ritter nog uh, ek was baie lief in sy muziek gewees Amanda Leer nou, dit is die een wat hmm, kom ons brein nie uit daar hoor nie uh, dit is uh, min mense wat haar ken van haar jeug af uh, so niemand kon bevestig um, Ons gaan naar haar luister en die liekie is Follow Me. Baie lekker een om te luister. Ek hou van hom. Uh, waar is die? Oké, okay. Mendeleer, Follow Me. I'm getting out, I move. From now, a dress unknown I'm surely difficult to find So follow me, just follow me I'll send dreams and new desires Trading hopes, I'm open land I am the night, I am your fate follow me wat sy daar gesing. nou die volgende ou is een uh, Suid-Afrikaanse tenor Gerhardus Petrus, potgieter hy is op 14 november 1929 gebore, hy is oorlede 2 juli 1977 dit maar kom wat, nog nie 50 jaar oud nie, ja um, was een Suid-Afrikaanse opera tenor en acteur wat een groot invloed op Suid-Afrikaanse kultuur gehad het, hy is in Aaswilkop Een voorstaat van Johannesburg op 14 november 1929 geboore. Hy was een van vijf kinders, Hermanus potgieter, een drukker en sy vrou Maria Nudea. Hy was een leerling, dit is nou sy ouders daar, hy was een leerling by die Laarskoel Lou Geldenhuis. Uh, en dan in uh, die was hy by Help Mekaar in Johannesburg, waar hy gemetriculeer het. En hy het beginne werk in een drukkersfirma. Uh, hy gaan vir ons syng, die uh, cute jene uh, ek sal nie sê, moeilikie of uh, wat nie, uh, kom ons noem my, my net cute, die baba boogie, Gert Potrieder om babas op te pas is vir haar nooit te veel want ek is altyd daarom om in haar vreugde deel en daar sy ook die wat altyd ons harte speel, as hy singt as by me kaar is werkelijk muzikaal, want vroeg geluidjes is muzik in babastaal, en elke keer as ek met vat haar bootjes kaal, dan is hy, hoewel geef van hulle aan my, Die Samen staan daar net nie vir ons twee Want as sy naam my kan toe Durf jy een tree Dan gaan die oukie in sy weekie Aan die tree en hy sê Taal. En elke keer as ek net vat daar bouwtjies al, dan s'n my <lacht> een van hulle aan my behoor ah. Bemin ek toch die muisje wat al waai kies dood Want sy is ook mooi en mollig met oe bruin en groot En ons sing As ons ook een dag een het wat aan ons behoort Dan sal daar vir ons wees net een van sy soor Samt sal ons sing as ek en jy die waardies dood En ons sal sing Gert Portkieter, jy weet, Die, Ug, Babage luikies, Maak, Let partijmense verlang om weer een babekie te hee, En, Dit, dat ander weer een weeding, Not a damn, Nie weer nie, In elk geval, Ja, Ech, Dis cute, Ehm, um, En ja, is nou op die draaitafel. Sy het, uh, wat sy uh, snaakse naam, Padriegen of so iets, is haar uh, rechte naam. En sy het, uh, was saam met uh, haar male in een orkest, ook eers in een uh, Celtise uh, orkest. En sy het toe weggebreek saam met hulle bestuurder om een uh, solo loopbaan van te uh, organise of uh, uit te kap sal mens dit noem. Nou, ja, ons luister na haar, en sy het een baie rustige manier van sang, uh, en ja, Only Time. Julle sal nou hoor wat ek meen. is die naam van daar die liekie. Um, ja, ek gaan nou beginne recht om uit te speel, hier is nog so twee, wat ek vir julle gaan opzet, voor ek gaan uitspeel, uh, en dan die eerste ene <coughs> daarvan, uh, ons luister na die kitaarkerrels, ons het net nou die kitaarman gehad, wat vir ons so medley gespeel het, ek sien hom nou nie waar, hy is nie, maar in elk geval, uh, hierdie ene is die kitaarkerrels, Uh, en hulle doen vir ons die gitaar boogie nou enige een wat gitaar speel sal met my saamstem dat hierdie is die heel eerste uh, leekie wat jy kan piek op jou gitaar wanneer jy beginne een gitaar speel het is uh, wel jo in 1963 het ek begin een gitaar speel en dit was een van die drie eerste leekies wat ek kon speel Gitar bugie. het ons nou daar gekom en ek wilde julle net noem dat ek okay, uit nou van die ochend stilte wat ek aanbied, uh, gaan ek julle weer sien uh, morgen ochend met die ochend stilte sondag uh, met die ochend stilte dan sondag 10 uur is dit die preek die uh, wekelikse preek wat vir ons aangebied word dier Dominique Gustave uh, Opperman hy is daar van uh, Kulsberg, en hy stuur elke week vir my die preek, en uh, dan die middag om drie uur, dan begin ons weer met die muziekprogram, lichte, rustiger muziek as wat hier die program het, en uh, dan uh, direct na die muziekprogram, gaan ons oor en ons speel dan, um, of nee, ek saai dan uit die muziekprogram, uh, bybelstudie, wat dominee Gustaf Opperman vir ons doen, en jylle sy jylle hande saamslaan, as jylle hoor, die uh, betekenis of die mening, wat hy, uh, uh, hoe hy dit uh, ontleed, die, uh, ons is thans bezig met die boek Besalms, en hy doen dit in soe mate, jy sien die hele hoofstuk in anderlig, dit is totaal Uh, stap vir stap vir ons uitgelee soos dominee Gustav Opperman vir ons Sonda Madda om 5 uur die bybelstudie uh, wat gaan oor die boek uh, Pesalms uitlee so ek gaan uitspeel met uh, kom ons maak 2 liekies die eerste is The Lonely Bull Uh, en dit word dier Hup Elpid gespeel en dan direct daarna gaan ons luister na die ventrie, venterkies hulle gaan uitspeel met uh, country medley I recall a gypsy woman en nog hele paar ander ok, dank jylle jylle geluister het uh, en uh, as enige in belangstel in die potgooi van die program nie skaam wees nie, vraag ek maak een potgooi van die program uh, so as jylle, dit sal vir my makkelijk wees om het net vir jylle Uh, op lijn, sommer uh, te post, hy is klein genoeg. Lekker naweek verder, en, en lekker week wat voorlee, uh, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet. Hier is Heup Elbert, en direct daarna die venterkies. Bye!